Doamne, ziua s-a sfârșit, seara iarăși a venit. Peste zi ne-ai ajutat, de-am lucrat și-am învățat. Ajută-ne, Doamne Sfinte, și de acum înainte. Binele să-L fii te iubiți să fim. Doamne, pentru toată îți mulțumesc, scumpul meu, tată Ceresc. Iar bunule Iisus, ocrotește-mă de sus. Fii alături de mine, că te iubesc pe tine.